És ki az, akit ütnek? Ott dür karja meglendül, üt egyet, és Jakob durva tenyere Ári arcának csapódik, és Ari mindent lesöpör a reggeliző asztalról. Aztán felemeli a kezét, és bekopog a keflavé kitömbház egyik ajtaján, amely mögött meg az énekel. Ezek a kérdések. Hol vannak a válaszok?